E. Eftir komendur, menn, líka kallarðir Hildar, hinir síðbornu, yngri börn arföður. 91, 110 Eglarest, sjá suðurhöfn. Egladir eða eklat hinnir yfirgefnu. Telerar sem urðu eftir á miðgarði og urðu þegnar þingols. 61 Eilín, eiginkona gorlíma ógefisama. 187, 188. Ein hendi, eða erkamjón, svo kallaðist beren eftir að úlfurinn karkarót beit hendina af honum. 209, 210, 212, 214, 260 og hæð, Amon erep í austur beralandi, mittlívekja enda og geljónsfljóts. 107, 141, 170 og 8. Ég þeljón að brunnum. Höfðingi í gondolín sem fældi gotmaga höfðingja balroka og fjellsjálfur. 121, 223, 271, 275 Elberið, stjörnudrottning, eitt heiti vördu, 24, 39 Eldamar, álfabygð á Amannslandi, Týrion og Svanahöfn, 62, 66, 68, 76, 79, 203, 280 Eldar, stjörnuþjóð heiti Álva sem ormarkaði þeim þegar hann fann þá 51 en sjálfur kalluðu þeir sig kvenda sem þýðir tarlendur var síðan einungisnotað yfir þrjá þjóðflokka þeirra vanja, nólda og telera en ekki yfir afara eða ófúsa þeir sem byggu á Amalslandi voru kallaðir háalvar eða tarlendar, flestir vanjar þeir sem höfðu sér ljósin á Amalslandi voru ljósalvar eða kalla kvendar hinir myrkálfar eða móríkventar eldarinska tungumál kvenjumál háálfa tunga ert drekar urulóki fyrstur þeirra glárungur 132 og 242 eld hryðja í mordor þar smíðaði sáuron ringin eina síðar dómstyngja 322 327 328 og 329 Eld í branda orusta eða takor brakollak fjórða beralands orusta 175 180 183 186 217 220 225 og 242 Eld vatnið eða nagrokfljót aðal fljót vestur beralands kemur upp í Ífrínalyndum fellur í Syrion 107 129 138 194, 195, 232, 239, 241, 243, 249 og 262. Blasiða 360. Elemire, vann ég sem orti harmljóðin um trén. 84. Elendill hinn háfi, sonur amantils fóringja hinn að trúföstu, afkomandi jarendils og elvingar bjargaðist ásamt sonum sínum í sildri og annarjóni úr runi Númenors. Stoknaði Númenaríki á miðkarði, fjall fyrir Saurunni, sverð hans narsýl. 306, 308, 309, 313, 314, 325 til 330, 333 og 339. Elendhári, drottning stjarnanna, eftir nöfnum vördu. Elendhári, eiginkona túrkons. Fórst á leiðinni yfir helljarsund. Þau hefðu eignast íðrilli silvurfætlu. 100, 155 Elfing Kvita, dóttir Díjórs, slapp úr árásinni á Dóriðet, giftist í við Sirions Ósa og fór með honum til Valalands. Móðir Elronds og Elrosar, 108, 172, 267, 268, 276, 278, 282 og 287. Elrond, hálf álfur, sonur í og elvingar, sem kausir að tilherra álfum, bjó í Rófadal og leiti viðnámið gegn Sauronni. 180, 276, 279, 287, 293, 320, 330-337 og 341. Elros, sonur í og elvingar, sem kausa verða maður og varð fyrstikonungur Númenors, 278, 279, 287, 293, 299, 305, 320, 325. Elvi þingólfur, grákupl, annar leiðtói telera sem var veftir á miðgerði, meðan ölvir fylgdi telurum til emalslands. Heillaðist af melíunu, varð síðan konungur í Tóriat, Beltíslandi, faðir Lúþíënar, fjekk Silmerilinn frá berinni, dvergar drábu í menngróttu. 54, 55, 61, 101, 265, 266. Sjá meira undir þingólfur. Emelda Karlsterka. Emeldýr, eigin kona bara hýrst í fyrulöndum. Móðir ber ens. Hún leyti konundar burtur fyrulöndum. 180 og 186. Endur funda hátíðin eða meireitt aðherrtat sem fynkólfur hjælt við yfri nælendir 128. Er, eða eru, hinn eini, sá sem er einn, alfaðir, ilúvatar. 13, 23, 24, 44-47, 82, 94, 100, 293, 298, 302, 305, 314. Eret Lindon, sjá söngafjöll. Eret Lómin, sjá bermálsfjöll. Eret Lúin, sjá bláfjöll. Eret veðrín sjá skuggafjögg. Eregíon sjá þyrniland. Erijator sjá vesturstorð. Erendur eða arendir sæfari, einn af þremur sjómunum sem fylgdi jærendli á sjófæðum hans. 280. Erkihæð eða Ereg. Hæð í gondur þar sem erki steinn eða svart steinn stóð 326. Ernir vesturdrótna sem hlýða mannvi. 37.124. 125 209 210 260 274 311 Eskjaldín sjá og myrká Esta er ST því er hvílun eigin kona Lorians eða Irmós sinnir sjúkum hvíldarlindir estu 23 26 29 69 111 112 Estolat sjá kjaldbúða land eigjan eina er Torl Eresía, upphaflega hluti balaregu sem Ilmir dró yfir hafið. Fyrst vanja og nólda og síðan telera, en festi hana úti á álvaflóa, eldamarflóa. Mikill hluti telera flytti í land og stopnaði í Svanahögn. Síðar varð hún að forvalalandi og döldust þar nóldar og sindrar. 52, 60, 62, 65, 114, 280, 282, 287, 292, 295, 301, 313, 316, 320 og 320 og 7. Blasiða 361